Cifra szűröm. Mi ez, mondok? Visszatértek a szép nemzeti szín napok, tulipán mozgalom. Hazai ipar pártolása, sőt kifejezetten a népies irány divatja, a féle ősi lelkesedés a polgári kultúrában, mint amikor dományban pörgek alapban kezdtek járni az urak, fokost hortak és a hölgyek pruszlikban pártákban dideregtek a sétányon, a hatvanas években, meg az én gyermekkoromban mert az előkelő szálló hajának abban a kis zugában, ahol ültem egyedül, jól lehetett hallani a szomszéd asztalnál csevegő két pesti hölgy diskurzusát. Hát, amint odafigyelek, éppen azt mondja az egyik. Tudod, azt mondja, aztán két szűrt csináltam, a böske pedig csak egy szűrt csinál. Hát nincs igazam, hogy többet tudok. Én tegnap délután kétszer egymás után csináltam három szürt, mondja erre a másik. Hát, én se álltam tovább, Felálltam bizony, Oda mentem hozzájuk, És illendően bemutatkoztam. Bocsássanak meg a delnők, Sőt, honleányok, Ha szabad magam így kifejezni, Megbocsássanak, instálom, Ha alkalmatlan volnék, Nevem vadányi elemér, A híres nevezetes Peleskei Lótárius unokája vagyok, és ki sem mondhatom, mennyire jólesik esik szívemnek, hogy Pest-Budára érvén az erkölcsök elkorcsosadása helyett azt tapasztalom örvendezve, hogy hitvány francúz meg anglius mulatozás helyett hazám szeblelkű hölgyei igaz magyar munkával töltik idejüket, mint nagyanyáink a fonóban meg a rokka mellett. És mint a kalotaszegi varottas és egyéb népi mesterségek kedvelője, Ezennel ajánlkozom is, hogy megvegyem azt a hat szűrt, amit a delnők szorgos keze készített tegnap, ha jól értettem. Látatlanban látom, hogy gyönyörű cifraszűrök azok, mint amilyenekről a nóta szól, hogy a szólja. Cifraszűröm szemtanúja, hányszor voltál a vállamra borulva. Ezt már énekelve mondtam, de a két asszonyép elhallgattatott, mondván, hogy nem palik sem muzsikára, sedumára, Ellenben, ha hozok egy negyediket, mindjárt leülhetünk bridgezni. Mely alkalom majd majd megmutatják nekem, hogy kell cifraszűrt csinálni kontrával, kislemmel, nagylemmel, amely nem ugat hiába.